Розділ 44. У реальності Порт-Шерман виявляється напрочуд крихітним містечком, якихось кілька кварталів. До появи плота постійних мешканців набиралося за ледве кілька тисяч. Тепер же населення, мабуть, тисячі з п'ятдесят. Тут хіро доводиться сповільнитися, бо біженці сплять просто на вулицях, ігноруючи трафік. Але то на краще. Це рятує йому життя, бо коли він заїжджає до Порт-Шермана, колеса мотоцикла блокуються, шипи втрачають гнучкість, і дорога стає дуже нерівною. Ще за кілька секунд байк просто глухне, перетворюючись на завмерлу купу металу. Навіть двигун не працює. Він дивиться на дисплей, вмонтований поверх паливного бака. Хоче побачити технічний звіт про стан машини, але на дисплеї лише сніг. Біос упав. Його байк в руках Ашери. Хіро іде його посеред вулиці і рушає до води. Він чує, як позаду прокидаються біженці, влазять з-під ковдр із заспальних мішків, як збираються навколо полеглого байка, намагаючись першими заявити на нього права. Він ніби нутром відчуває якусь дивну вібрацію і на мить пригадує мотоцикл «Ворона» в ЛА. Так, спершу його відчув і лише потім почув. Але тут немає мотоциклів. Звук долинає згори. Вертушка. Хіров ловлює запах гнилих водоростей на пляжі. Він уже близько. Звертає за і виходить до набережної, просто перед ним фасад готелю «Спектр-2000». Далі вода. Вертушка піднімається над фьордом, летить від моря в бік суші, просто до «Спектр-2000». Це маленький і шустрий гелікоптерчик, саме скло. Видно христи намальовані поверх червоних зірок. Він яскравий і сліпучий у прохолодному блакитному світлі раннього ранку. Лишає за собою зоряний хвіст, блакитно-білі магнезіві факели вилітають із хвостової частини ще кілька секунд, падають в воду, продовжують палати, окреслюючи примарні траєкторії свого руху на дно бухти. Вони потрібні не для краси, а щоб заплутати ракети з тепловим наведенням. Зі своєї позиції він не бачить даху готелю, бо дивиться знизу вгору, але в нього є відчуття, що Гуров десь там. Чекає на верхівці найвищої будівлі порт Шермана, чекає, коли світанковий евакуатор забере його у порцелянове небо, забере геть на плід. Питання, чому його евакуюють? І чому переймаються ракетами з тепловим наведенням? Хіро запізніло розуміє, що тут відбувається якась паскудна фігня. Якби в нього досі був байк, він міг би виїхати на гору просто по східцях і з'ясувати, що до чого. Але байка в нього нема. Щось із глухим звуком гупає на даху будинку праворуч. Це стара будівля, одна з споруд, зведених ще піонерами першопрохідцями років сто тому. Кулі хіро підгинаються, рот роззявляється, голова мимахідь втягується в плечі. Він повертається на звук, і щось привертає його увагу. Щось маленьке і темне летить геть вгору від будівлі. Чисто тобі горобець. Але вже за кількасот ярдів над водою грубець спалахує, викашлює велику хмару липкого жовтого диму, перетворюється на білу полум'яну кулю і кидається вперед. Мчить, дедалі швидше перетинає центр бухти і долітає до маленької вертушки, входить крізь лобове скло і виходить з хвоста. Вертушка перетворюється на вогняну хмару, з якої летить вниз темні шматки покорченого металу. До фенікс, що вилуплюється з тлінної оболонки. Вочевидь, не один тут хіро не любить Гурова. І тепер йому доведеться спускатися вниз і сідати у човен. Хол «Спектр-2000» – справжній військовий табор, заповнений озброєними бороданнями. Вони лаштують оборону. Нові нові вояки вилазять зі своїх кабінок, одягають куртки, хапають зброю. Смагляво чоловік, судячи з усього якийсь сержант-татарин із колишньої Червоної армії, бігає по холу в перешитому однострої радянської морської піхоти, на всіх горлає і розганяє по місцях. Гуров може і святий, але по воді ходити не вміє. Йому доведеться вийти на набережну, пройти два квартала до КПП закритого причалу і піднятися на борт королеви-кодьяка, яка вже чекає на нього. Труби кашляють чорним димом, загорається світло. На тому такій пірці, трохи нижче королеви стоїть Дзюлун, велике судно великого Гонконгу міста Лі. Хіро повертається спиною до готелю і кидається бігати прибережними вулицями, розглядаючи лога аж поки знаходить потрібне. Великий Гонконг-містер Алі. Його не хочуть впускати. Він показує паспорт, і двері відчиняються. Вартовий тут китаєць, але трохи говорить англійською. Це ознака того, наскільки все дивно в порт -Шермані. Вартовий на вході. Переважно, великий Гонконг-містер Алі відкрита країна, яка завжди потребує нових громадян, навіть якщо це найзлиденніші біженці. Пробачте, пронизливо і нещиро, каже Вартовий. Я не знати. Показує на паспорт хіро. Цей заклад буквально ковток свіжого повітря. Тут немає перечуття третьої світової, не смердить сельчою, взагалі не смердить. Тобто це локальний штаб чи принаймні щось на нього схоже, бо власність Гонконгу в Порчермені складається переважно з охоронця і стаціонарного телефонного апарата в передпокої. Але тут просторо, чисто, гарно, кількасот біженців дивляться на нього крізь вікна, стримувані не скляними шибками а трьома дверцятами щураті, вмонтованими в одну із зі стін. Судячи з усього, двоє дворцят нещодавно відчинялися. Де пропливає плід, на безпеці не економлять. Хіро підходить до стійки. Чоловік розмовляє по телефону, кантонським діалектом по суті кричить. Хіро впізнає в ньому проконсула Порт-Шермана. Проконсул цілком захоплений розмовою, але він точно помітив мечі Хіро і зараз пильно за ним стежить. «У нас дуже багато роботи», – повідомляє чоловік, поклавши слуховку. «Я додам вам роботи». Хочу замовити чартер на вашому кораблі, на дзюлоні. Це дуже дорого. Я щойно залишив новенький байк останньої моделі посеред вулиці просто тому, що не схотів покатити його півкварталу до вашого гаража. Ви охуїєте з моєї купивельної спроможності. Корабель зламаний. Ціную вашу вічливість, адже ви не хочете просто сказати «ні». Але так сталося, що я точно знаю, він на ходу, тому вашу відмову я вважаю еквівалентом звичайному «ні». «Він зайнятий», – відбивається проконсул. «Не може користується інший?» «Корабель іще не відчалив», – відкидає заперечення Хіро. «Ви можете сказувати попередню домовленість, скориставшись тими ж відмовками, які я щойно вислухав. І я заплачу більше». «Це неможливо». «Тоді я вийду на вулицю і повідомлю біженцям, що Цюлон вирушає до Л.А. рівно за годину. І що там вистачає місця для двадцятьох біженців, котрі зголосяться першими в порядку живої черри». «Ні». Відповідає чоловік. І пораджу звернутися до вас особисто. Куди ви хочете плисти на дзюлоні? На плід. То чого ж було одразу не сказати? Дивується. Туди пливає і другий наш пасажир. У вас іще хтось хоче на плід? Саме це я щойно сказав. Ваш паспорт, будь ласка. Геро подає паспорт. Чоловік вставляє його в роз'єм. Ім'я Хіро, персональні дані та відбитки пальців у цифровому вигляді передаються в біос з закладу. А кілька натискань на клавіші змушують машину виплюнути заламінований фотодокумент. Із цим вас на причал, перепустка дійсно шість годин. З другим пасажиром розбирайтеся самі. Після цього я більше не хочу вас бачити. А якщо мені знову знадобляться консульські послуги? Тоді я можу вийти на вулицю і сказати, пояснює чоловік, що тут якийсь нігер з мечами гвалтує китайських біженців. Не найкращий сервіс, який мені траплявся у великому Гонконгу, містер Алі. Це надзвичайна ситуація. Поглянь у вікно, мудило. Вочевидь, за час їхньої бесіди на узбережі мало що змінилося. Православці організували оборону в холі, перекинули меблі, спородили барикади. Хіро припускає, що всередині самого готелю зараз страшенна метушня. Досі не зрозуміло, від чого саме православці збираються захищатися. Пробираючись прибережною зоною, хіро бачить небагато. Купи китайських біженців у мішкуватому одязі, просто деякі з них виглядають особливо насторожено і справляють геть інше враження. Більшість китайців дивляться хіба на багно під ногами і думають про щось стороннє. Але деякі вештаються вулицею, туди-сюди напружено роззираються, в основному це молодики в мішкуватих куртках. Та й стрижки їхні родом із цілком іншого всесвіту. Нічого спільного зрештою. Можна помітити навіть сліди гелю для волосся. Вхід на причал для багатіїв забарикадований мішками з піском, заплетений колючим дротом під суворою охороною. Хіро поволі підходить, руки на веду, додає, подає вартовому перепустку. Цей вартовий – єдиний білий, якого Хіро зустрів у Порт-Чермені. І проходить на причал. Просто проходить. І як і в Гонконгу, тут порожнє, чисто, нічим не смердить. Причал м'яко похитується на хвилях, і це похитування заспокоює Хіро. Насправді причал просто зв'язка плотів по на набрилих пінопласту. І якби не охорона, ці платформи вже давно розтяли б і примостили б до плоту. На відміну від звичайних гаваней, тут не надто тихо та ізольовано. Зазвичай люди швартують свої кораблики, замикають і йдуть геть, а тут на борту кожного судна стоїть принаймні одна людина. Вартові п'ють каву, тримають зброю напоготові, пильно стежать за хіро, який йде повз них. Що кілька секунд причал починає гудіти від кроків. І по схіру, в напрямку королеви Кодіяка, пробігають кілька росіянців. Усі молоді з виду нагадують матросів чи військових, вони кидаються внутрі королеви, ніби це останній рейс із пекла. На них горлають офіцери, і з-під аккомпанемент їхніх криків усі розбігаються по місцях, пильно слухаючи команди. На Дзюлуні все значно спокійніше. Він теж під охороною, але більшість людей на борту – кельнери і стюарди. Всі в розкішних одностроях із латунними гудзиками і в білих рукавичках. Ці однострої годиться носити в приміщенні, у затишних вітальнях і з кліматконтролем. ДНД видно членів екіпажу, їхні чорне волосся зализане назад, чорні вітрівки покликані захищати від холоду і бризок. На борту Хіро бачить єдину людину, яка може бути пасажиром. Високого і худорлявого білого в темному костюмі, що походжає палубою, і розмовляє з кимось по мобільному телефону. Певно, якесь мудло з індустрії хоче змотатися в одноденний круїз і поглянути на біженців, сидячи при цьому в кают-компанії з розкішним обідом. Хіров вже майже дійшов до причалу, коли на березі просто перед спектром 2000 починає цякоїтися щось несосвітенне. Спочатку лунає довго кулеметна черга, яка, здається, не завдала особливої шкоди, але швидко очистила вулицю від юрби. 99% біженців просто випарувалися. Інші ж ті молодики, котрих в Хіро, дістають з-під курток якусь цікаву високотехнологічну зброю і зникають у дверях будинків. Хіро перешвидшує крок, заткує причалом, намагається рухатися так, щоб між ним і стріляниною залишалось якесь судно, і його не зачепило випадковою кулею. Знад води на причал дме свіжий бриз. Пролітаючи повз дзюлун, вітер підхоплює запахи смаженого бекону і звареної кави. А геро ніяк не може позбутися думки, що його останньою стравою було півкухля пива у барі Келлі, в присписі котись. Вулиця біля входу в «Спектр 2000» потонула у неймовірній гуркотнечі та клубах білого диму, бо зрештою всі ззовні та всередині готелю взялися стріляти в одне одного. Щось торкається його плеча. Хіро повертається, щоб скинути це щось, а що виявляється маленька кельнерка-китаянка, яка спустилася на причал із Дзюлуна. Привернувши його увагу, вона знову повертає руки туди, де вони були від початку, задуляє ними ухо. «Ви хіро-протагоніст?» – артикулює вона, нечутна через несамовитий шум перестрілки. Хіро киває. Вона киває у відповідь, на крок відступає від нього і легенько киває головою в бік дзюлуна. Коли руки її отак притиснуті до голови, це нагадує фігуру якогось фолкового танцю. Хіро йде за нею вздовж причалу. Можливо, його таки пустять на борт, хто знає. Китаянка підштовхує його до алюмінієвого трапу. Він піднімається трапом, дивиться на верхню палубу, де видно двох членів екіпажу в темних вітрівках. Один спирається на поруча, спостерігає за перестрілкою крізь бінокль. Другий, старший, підходить до нього, нахиляється, роздивляється спину, кілька разів ляскає поміж лопаток. Перший опускає бінокль і озирається глянути, хто ляскає його по спині. Очі в нього не китайські. Другий теж щось каже, жестами показує на горло. Також не китаєць. Хлопець із биноклем киває і рукою натискає щось на лацкані. Коли він повертається, на спині у нього красується напис, виконаний неоновим електропігментом. «Мафія». Старший відвертається, на спині у нього такий самий знак. Хіро зупиняється на трапі і роззирається. Він бачить навколо щонайменше двадцятьох членів екіпажу. Раптом чорні вітрівки вигукують «Мафія». І треба ж такого. Всі вони озброєні.